Тоді я почув. Зовсім ледве з боку палацу. Дзенькіт. Персефона теж почула. Вона сказала. Це дзвіночки на упряжі Деметри. На тій упряжі, що її вона почепила на волів, які тягнуть її віз. Вона йде по мене, як ми й домовлялися. Так, сказав я. Бо мене змусили погодитися на те, що Персефона повернеться у верхній світ. Девакуваті старі баби, з яких можна було б скласти щось на кшталт Верховного суду пекла, видали щодо мене заборонний припис. «Припинити й утриматися, дівку віддати». Я було на мить, подумав Робунт, а тоді схаменувся. Проти живих шансів у мене не було. Навіть якби всі мертві стали за мене, що було вкрай сумнівно. Біда в тому, що мертві б'ються як лайно. Смерть, схоже, щось із чоловіка вибиває. Була призанина». А живі нічого так не люблять, як убивати мертвих. Вони вважають нас злом, проекція як на мене, та сперечатися марно. Та й взагалі, винен був я. Те, що я згріб її просто з лиця землі, було проти правил. Я був неправий, а неправота послаблює позиції. Коли все це спершу влаштовували, тоді, як ми із Ізевсом і Посейдоном поділили між собою весь світ після того, як скинули старого Кроноса, правила були прості й чіткі. Кожен верховний володар у своєму царстві і ніякого браконьєрства на чужій території. Цих правил не завжди дотримувалися до букви, та якщо хтось мав претензію, то посилався саме на них. Я це знав, але все одно забрав її. Забрав, бо хотів. А моє бажання не мало жодної юридичної ваги. І хоча Персифона була найважливішим у моєму житті, такому, яким воно тут може бути, Бо, гадаю, ти вже розумієш, навіть життя царя пекла не зрівняти з життям найзнедоленішої живої людини. Принаймні так кажуть філософи. Я був зв'язаний з законом. Космічна власність і все таке. Хай хоч як несправедливо й довільно це звучало. Але правило мусить бути. Без правил твоє життя – ніщо, А без правил і смерть – невелика цінність. «Зернятко», – сказав я. «А що із зернятком?» Вона розтулила обидві долоні. «Порожні». «Ой», – мовила вона, – «мабуть, я його впустила». І в її голосі бриніла легкість. У пеклі майже ніколи не буває нічого гореливого, тож я навіть не знав, як на це реагувати. «Не дражни мене», – сказав я. «Ти маєш зернятко? Ти його впустила чи, може, сховалась, забрала на потім? Вона нахилилася і поцілувала мене в чоло. Та звісно, що я тебе дражнитиму. Дражнити, любий мій, саме те, що тобі потрібно. Ти тут надто вже похмурий і серйозний. Ти це змінила, сказав я. Ти принесла в пекло легкість і насолоду, про які я й не думав, що вони можливі. Невже ти підеш, не лишивши мені бодай надії, що повернешся? О, надія в тебе буде завжди, сказала вона. Хоч би що я робила чи казала. А тобі ж потрібна певність, правда? Напевно, так, сказав я. Невже я не можу мати цього? Певності, що ти повертатимешся на шість місяців щороку. Вона похитала головою, але всміхалася. Певність? Дуже виразна риса твого царства. Тут усі точно знають, де стоять. А стоять вони ніде. Немає нічого певнішого за смерть. Думаю, саме це Ахилесовій муляє найбільше. До цього ви, мертві, давно звикли. Може, смерть і погана, кажеш ти собі. Зате... «Надійна. Принаймні, на неї можна покластися». «Та, звісно», – сказав я. «Це тому, що ти мертвий», – зауважила персефона. «А я ні. Я жива. Мене не сковують твої правила. Я істота з царства життя. Там, звідки я родом, певності не існує. Усе змінюється. Краще стає гіршим, гірше – кращим. Завжди є надія. І завжди є розпач». Дзвін на шиї хвалів ставав дедалі гучнішим, і ось з'явився сам віз. Увесь у квітках, запряжений шістьма прикрашеними гірляндами телиць. Попереду стояла Деметра. Сувора, класична, як завжди. У руці вона тримала маленький батіжок із виноградної лози. Волосся розвівав вітер, і побачивши персефону, вона підняла батіг у привітанні. Деметра з тих людей, які важливі, але з якими не хочеться мати справи. Вони настільки значущі, що не годиться описувати їх, аби як. Але водночас вони не грають у твоїй історії жодної ролі. Тож скільки ж характеристики їм треба? Чи потрібна втіленню осені родимка на підборідді? Чи мусимо ми подарувати їй приземкувату статуру і крем'яні нещадні очі? Так, очі може, але не все решта. Вона в'їжджає, стоячи на возі. Ти й так розумієш, що це за жінка. Що тут іще додати? Персефона підвелася, нахилилася і поцілувала мене раз, легко, в губи. Перш ніж я встиг обійняти її, вона вже відсахнулася. Легко ступила на віз деметрі і невдовзі їх не стало. Аїд стояв із дурнуватим виразом обличчя. Вона пішла, і поговорити йому було нізки. Схоже, доведеться говорити самому до себе. Раптом вона знову була тут, разом із возом, із не матір'ю та валами в гірляндах. Уся сцена цілком вічне повернення. Серце Аїда підскочило. Я забула нагадати тобі про Ахелеса й Єлену, сказала вона. Тобі доведеться скасувати нашу вечерю в них. Ти нагадала, сказав я. Я? перепитала персефона. Ти, сказав я раніше, але я радий, що ти повернулася. Я якраз хотів тебе дещо спитати. Я вже думала, ти ніколи нічого мене не спитаєш, сказала персефона. Я знаю, що ти мене кохаєш, але ти страшенно вже мовчазний і похмурий у цьому коханні. Хоч би трохи про нього говорив. Так, я залюбки відповім. Що ти хочеш спитати? Я хочу спитати, сказав я, бо чув, ніби ти знаєш, що тепер діється з Танталом. Я хочу, щоб ти мені розповіла. З задоволенням, сказала Персефона. Я буду якомога коротшою. Мамцю! Гукнула вона до старої жінки в шалі, яка правила валами. До своєї матері, Деметри. «Я швиденько!» Мати приречено кивнула. Її так було досить того, що донька повертається. Нема чого її дратувати, перебиваючи оповідку. Тантал Персефона сказала. «Я завжди вважала дядька Тантала цікавим персонажем. Загальні його обставини ти, сподіваюся, знаєш». По поясу багнюці, в болоті. Над головою величезна брила, підвішена на тоненькому мідному дроті. Брила, звісно, ніколи не падає, але напруга все одно нестерпна. Бо сам Зевс дописав як умову. Ніхто не має права бути певним щодо каменю. Він може впасти будь-якої миті. Жоден сюжетний запобіжник цього не скасовує, навіть якщо ми щоразу підхоплюємо сцену в момент, коли брила висить собі, як і висіла. Камінь як камінь. З такої ситуації немає виходу, окрім довільного правила. Ти відчуватимеш тривогу за Тантала через брилу над його головою. Або ми згорнемо всі ці грецькі міфологічні декорації. Тантал стоїть у гразюці, у маленькій калюжі на березі Стіксу, по підборіддя у воді. Та щоразу, як він нахиляється напитися, вода відступає від нього, і він лишається за обличчям заляпаним чорною багнюкою та з прізвиськом, яке дали йому карибанти – Старий бруднорото. Танталові жодної краплини води. Це правило перше. Далі. З гілля плакучої верби, біля якої він прикутий, звисають величезні закуски. Цілі пастрамі, салями всіх видів, розмірів і мастей, сири, яких світ іще не бачив, збірні салати, прекрасно приготовані овочі, підвішені в їстівних павутиннях. Але, звісно, ти вже здогадався. Щойно Тантал намагається щось з'їсти, шматок висмихують у з нього з рук, і він завжди лишається трохи поза досяжністю. От і стоїть він по підборіддя у воді, яку не може пити, оточений їжею, якої не може їсти. І це, на думку Зевса, страшенно жорстока кара. Та в пеклі до всього звикаєш. І якщо Тантал не міг напитися, то принаймні міг відчувати воду, як вона лоскоче ноги. Цього в нього не забрали. Не могли. Бо що б лишилося, якби він не міг навіть відчувати воду, в якій стоїть? Сьогодні зранку вода була напрочуд приємна. Іноді так буває, навіть у пеклі. Вони намагаються викликати в тобі огиду, але часом дають маху. А Тантал був у своїй найкращій формі. Намагався витиснути зі своєї долі все, що тільки можна. скликав друзів на бенкет, хоч і сам не міг ані крихти скуштувати. Гості прибували звідусіль, з усіх кінців пекла. Недовзі всі зібралися, і тоді Тантал звернувся до них. «Друзі», – сказав він, – «пробачте мені, якщо я поки що не вийду з води. Мені забаглося розважати вас, стоячи по підборіддя у цьому напрочуд смачному потоці». Річ у тому, що Тантал просидів у пеклі так довго, що здобув певні привілеї. Наприклад, право купатися в будь-якій річці пекла на власний вибір. Сьогодні це була лета. З усіх пекельних рік вона була йому найлюбіша. Боги викопали багнисті ями на берегах кожної пекельної ріки, посадили там верби, на які чіпляли їжу, і Тантал міг стояти в будь-якій багнистій ямі, яку забажає, аби тільки завчасно попередив службовців, що все це влаштовують, щоб ті встигли підготувати декорації». Танталові знадобився чималий час, аби вмовити Аїда й інших богів дати йому вільний доступ до річок. «Зрештою», – доводив він, – «я ж не намагаюся пом'якшити вирок». Вирок постановлено. Я приречений стояти до вічності по підборіддя у воді. Відсе цілком гаразд. Я приймаю. Але чому я не можу мати різні води й різні краєвиди? Спершу на нього ніхто не зважав. Потім його справу таки розглянули судді». Радаманф, верховний бог суддя мертвих, спершу не хотів і слухати танталових аргументів. «Не за традицією», – буркнув він. «Так», – відповів тантал, – «але й заборони немає, що не заборонено, те дозволено». Радаманф, Мінос та інші судді близько не хотіли в це влазити, принаймні спочатку. Клопоту багато, а справ у них і без того вистачало. Тоді, в ті давні часи, роботи було по горло. Люди на землі весь час помирали, приходили сюди на велике роздоріжжя, де сиділи судді мертвих. Приходили натовпами, сотнями, тисячами, а потім і мільйонами. Не було часу розсудити й десятої частини. А історії в них, у багатьох сенсах, були разюче схожі. Більшість душ, що чекали суду, була в саванах. У декого ще й щели пестягнуті похоронними пов'язками. Декому вдалося прихопити із собою гроші – а в декого їх було навіть чимало. Бо, хоч Харон вимагав усього лише один обол, деякі шляхетні родичі пхали померлим у рот по кілька оболів, або шекель другий, або навіть цілий талант срібла краще так, ніж виглядати скупердяями. Усім відомо, що Харон, перевізник мертвих, вимагав плату за переправу душ до Аїда один обол готівкою, без торгу. А оскільки в саванах немає кишень, мерці носили гроші до пекла в роті. Причина, з якої Харонові платять, та й взагалі тема грошей у пеклі, цікава й цілком дозволена побічна лінія. Гроші в пеклі – ні до чого. Вони потрібні лише для купівлі й продажу, а це земна справа, не пекельна. У пеклі нічого не продається нічого не купується. І люди там – Упадають у жахливий психічний стан через атрофію залози купування. Кажуть, скільки б смертний не прожив у пеклі, він так і не позбудеться спогаду про земні крамниці крокової доступності. У пеклі немає ні зручних крамниць, ні незручних. Хоч сама ідея цікава. Тож купувати нічого, за те форма була важлива. І все ж Харон відмовлявся брати на борт будь-кого без грошей. Безгрошові мерці збиралися на ближньому, тепер зі й ремствували. Ніщо так не виснажує, як слухати мертве скавчання. Вони стояли або лежали в багнюці на березі й валали до Харона, мовляв, «Перевези й так, задарма, вважається громадською послугою». А Харон лише зиркав на них і казав, «Безплатних поїздок немає, навіть у пеклі». І це стало скандалом, як ті безталанні, без копійки мерці купчилися на земному березі. Харон був формаліст до кісток. Він брав плату заради форми, а не заради грошей. Йому ті оболи були без надоби. У нього була ціла купа монет, яку він тримав у своїй комершині в Стіксвілі. У човнярні, куди час від часу приганяв свій плавучий дім на ремонт, та й загалом, коли виникала потреба. Бо небезпека існує навіть під час переправи через стікс. І якщо тобі здається, що «мертвий» – це останнє слово в питанні небезпек, то ти просто не бачив, що може піти шкереберть після смерті. Відомим мерцям переправа давалася легко, були б не гроші чи ні. Ніхто ж не стане зупиняти таку славетну куртизанку, як Лаїда з Коринфа, чи Сапфо, про яку казали, що вона вміє міркувати дотепніше за Сократа. А коли Рим став силою, звичай класти мертвому в рот обол почав відходити в небуття. Не в останню чергу тому, що збанкрутілася гальнблена Греція, вже не випускала у світ оболів. Та стара схема – обол у роті – все одно лишалася. Хоча це вже й не мало значення. Ніхто не заборонив би римській імператриці входу до пекла тільки тому, що її крихітні білі зуби не стискали мідної монети. Танталу знадобився час, аби звикнути до візитів римських імператриць, які за його життя ще й у батькових думках не були. Вони приходили до нього, бо він був однією з пам'яток і ставили йому запитання, шанобливо, майже урочисто, адже Тантал був одним із старішин, із перших поселенців із первісного населення пекла. Вони називали себе першими проклятими, першими злочинцями світу. Тантал бачив чимало змін за роки, що провів тут. Та чорт забирай, казав він новобранцям, які приходили на параду, це не таке вже страшне місце. До всього звикаєш, навіть до пекла. А може й особливо до пекла. Бо коли з тобою вже сталося найгірше, тоді справді нічого більше боятися. Сізів Камера знову прийшла у рух, на гребені ударної хвилі впізнавання, помчала довгими запиленими коридорами, де виблискувало відбите світло, й у своїй підлесливій манері зупинилася, щоб показати нам. У Тантала тут є кілька старих друзів. Візьмімо Сізіфа. Приміром. І ми переносимося до великого лисого діда з бородою, засудженого тягти валун на стрімку гору, а діставшись вершини, скочувати його униз. Усе було б наче нічого, та біда в тому, що ніхто не сказав, як довго він мусить це робити. Сізів котив свої валуни вниз по схилу задовго після того, як його кара мала б скінчитися. Задовго після часу, коли його належало б відпустити під, під чесне слово. Але ні. Вони тримали Сізіва на роботі. Він зношувався, та не зношувався до кінця, бо людський дух вічний. І це, знаєш, добре. Йому потрібна вся довговічність, яку тільки можна дістати. Сізів переводив безліч валунів. Спускати каміння вниз було частиною його служби, тож у марнотратстві його не звинуватиш. Просто ніхто не продумав екологічних наслідків, бо коли він стояв на вершині, то відпускав камінь і той котився вниз. Що може бути простіше? Але їм доводилося знову й знову приносити йому свіжі валуни – а врешті їм навіть довелося змінити йому гору, бо він просто витер її своїм камінням. Сізіфові валуни прорізали в схилі дедалі глибші й глибші колії, лишаючи хвилястий рубець, і зрештою стерли все вщент. Тож відповідальні за це люди змушені були нишперити всюди, шукаючи йому придатні камені. Валун не міг бути аби як обрилою уламком. Він мав бути досить круглий. Інакше не докотився б до самого підніжжя. Та й то інколи він розколювався на шматки ще в дорозі. І це теж давало свою данину. Камера знову входить у кадр і на нашу втіху розглядає механізм спокуси. Ми від'їжджаємо назад, до Тантала. Так гарно, як тільки вміємо. Намить ми серйознішеємо. Ми знаємо. Навіщо знову повторювати? що в земній версії над головою Тантала висіли спокусливо фрукти, печені, м'ясні ласощі й інші добрі речі, підвішені на гіллі, і їх смикали геть у ту мить, коли він тягнувся по них. Тож, звісно, з часом він просто перестав тягнутися, та про це ніхто не подумав. А втім, уся та їжа мусила оновлюватися майже щодня. Так само, ніби він таки з'їдав, бо не спокусиш людину пліснявим печеним і гниллю винограду. Отож, можна сказати, що для самої можливості покарання Тантал, хоч і не скуштував ані крихти, переводив пекельну силу селенну їжі. з плином часу, коли нові певності з'являлися й минали, змінювався і стиль його бенкетів. Спершу його спокушали простою їжею – вівсяними коржами, редискою та цибулею, з рідка шматком печеної баранини. А коли прийшла нова адміністрація, вони трохи подумали над усімцем. Це наше класичне пекло, зауважив один із головних адміністраторів на нещодавній нараді. Важлива міжзоряна туристична атракція. Мільйони людей щоночі приходять сюди у вісні. Ще мільйони потрапляють сюди так чи інакше. Навіть іншопланетні народи відвідують нас. Ми – важлива експозиція. Я б навіть сказав – діорама людського духу. І ми зобов'язані показувати гідне видовище. Це стало законом. І в адміністративних залах стародавніх палат та монументів здійнявся великий гармидер. Усе треба було відреставрувати. У випадку Тантала всю експозицію вирішили підчепурити, а це означало нові меню. Кухарів навчали готувати новітні, сучасні страви, яких вимагали меню. Добровольців бракувало, тож декого, хто й близько не був кухарем, спеціально засуджували до цієї роботи. Та з часом посада набула певного шику, і найкращі кухарі світу змагалися за право готувати для Тантала. Тантал виявляв на гілі свого дерева те, про що ніколи не мріяв. Ба більше, йому довелося призначити спеціальних гідів, аби пояснювали, що саме йому пропонують. Бо інакше він не знав би, чого саме його позбавляють, і кара втратила б дієвість і символічну вагу. Тож йому казали, це – Копчений вепер в заливному, а це груші Бель Елен, а це компот із рідкісних фруктів і так далі, і так далі. А потім вони з тривогою чекали, як він на все це відреагує. І занотували б, бо Тантал зрештою був еталоном, за яким міряли спокусу. Тантал швидко перейнявся духом гурманства, якого вимагала його праця. Він знав, що є важливим культурним артефактом – Усвідомити, що вся спокуса в світі оцінюється за тим, як вона діє на нього, це була не дрібна картопля. Він був, можна сказати, смирнофівським чоловіком античного світу. Став прискіпливим і виридливим. День у день, з низкою трапез перед очима, він так розумівся на приготуванні страв, що й без дегустації відрізняв добре від поганого. Він гірко нарікав, щойно якимось лише йому відомим способом виявляв, що бракує спеції. «Цей тюрбон надто перчинний. Ця баранина прісна аж наполовину, та ще й полита не тим медом, а цей соус. В ньому під сподом гіркота». Кухарі шаленіли від злості на Тантала. «Як?» – питали вони. «Він може судити про їжу не куштуючи, Бо, звісно, пекельний механізм стежив, аби Тантал ніколи нічого не скуштував. А Тантал відповідав. «По-перше, за запахом». Він не забував, як слід, принюхатися, а, по-друге, завдяки самій силі розрізнення, яка виробилася в його розумі. Панове зрозумійте», – казав він, – «справжня дегустація притупляє чуття. Я б не куштував вашої їжі, навіть якби міг. Моє завдання – оцінювати її. І мушу вам сказати, ця трапеза не на рівні». На цьому й завершилася відповідь Персефони Аїдові, і вона знову сіла на віз і Деметра повезла її назад, у Верхній світ. Немає жодного очевидця, який міг би розповісти, що сталося з гранатовим зернятком, яке вона тримала в долоні. Та фактом є те, що вона поверталася до пекла й до свого чоловіка Аїда щороку, весени, саме тоді, коли світ темнішав і холоднішав. Минав і минав зимовий час із дрібними сніжинками, і незабаром у Верхніх долинах з'являлися пси весни – а я сидів на своєму троні в пеклі, вечеряв за Хілесом та Єленою й чекав, коли персефона повернеться. Що вона там робить? думав я. А як же ти гранатве зернятко? І просто перед її поверненням у найостаннішу можливу мить, коли я вичерпував усю свою надію, уже встомлювався думати про мешканців пекла, я казав собі: Мені потрібна моя персефона. Зараз початок зими. І я сиджу на своєму залізному троні з присмаком попелу в роті, чую ледь чутний передзвін і знаю – він віщує благословенну подію, прихід моєї коханої, хоч певним бути не можна.